дослідників складався з двох геологів – метеоролога, географа, біолога і гідрографа. Вони гадали про бути на острові цілий рік і докладно його вивчити. З ними їхав також радист. Коли закінчилася розмова і Кар вийшов на палубу, до нього підійшли Стюпа і Павлюк. Обличчя в них були одночасно і серйозні, і зніяковілі. «Капітане Кар», – почав Юнга, «Ми з Павлюком хочемо вас просити». «Щоб ви дозволили нам перейти на хатангу і повернутись на острів місячної ночі?» «Так-так», – підтвердив Павлюк. «Звідки таке бажання?» – здивувався Кар. У цей час до них наблизився геолог, начальник науково-дослідної станції на острові місячної ночі. Він уважно прислухався до розмови. «Ми трохи знаємо острів», – проводив Юнга далі, – «і зможемо науково-дослідній станції допомогти». «До того ж, у нас велике бажання повернутися назад». «Чи не знайшли ви там золото, про яке не хочете нікому казати?» – пожартував Кар. «Ні, ми хочемо взяти участь в освоєнні цього острова». «У вас чудова ідея, друзі», – втрутився в розмову геолог. «Я вітаю вас і з охотою приймаю до складу своєї експедиції». «Ну, а я рішуче заперечую», – сказав Кар. Тьопі треба поправитись після хвороби і вчитись. Павлюкові теж треба добре відпочити після холодної зими, яку він провів на палубі. Юнга й Кочегар, підтримувані геологом, намагались умовити кара, посилаючись на те, що почувають себе цілком здоровими. Але той сказав рішуче, «Павлюк – людина доросла, він як хоче. А Юнгу я не пущу, а отвезу в Архангельськ і здам у морський технікум». Тоді кочгар махнув рукою і заявив, ну без стюпи я теж не поїду. Почекаю, коли він стане штурманом, а я тим часом механіком або хоч радистом. Геолог засміявся, а кар стиснув зуби, щоб приховати усмішку. З хатанги на лахтак перенесли трьох хворих цинготників. Потім туди ж перейшов кваліфікований радист, якого Кривцов з цією метою взяв з собою спеціально для лахтака. Криголам дав гудок і рушив через крижані поля, прокладаючи шлях для пароплава. Розділ 16 Протока Шокальського залишилася за кормою. За Червонофлотськими островами простелився чистий водний простір, лише де не де підносився над водою айсберг або тала Крижина. Пароплави обмінялися прощальними гудками, і кожний пішов своїм курсом. Раніше, ніж жити в бухту острова Діксон, Кар вирішив завернути на острів у Він хотів розшукати п'ятьох чоловік з екіпажу лахтака, які залишились там під час того страшного шторму, що потопив шлюбку, і заніс пароплаву Кригу. Наступного дня лахтак Підходив до острова уєдиненнє. Моряки відпізнали його непривітні береги. З напруженою увагою вдивлялися в горби скелі, шукаючи знаку, що свідчив би про присутність на острові живих людей. Наблизувшись до острова, параплав пішов вздовж берега, безперестанно даючи гудок за гудком. Але людей ніхто не бачив. Де ж вони? Чи загинули? Що було причиною їх загибелі? Голод? Холод? Чи, може, зимою рушили по кризі пішки, сподіваючись дістатись з суходолу, і в дорозі загинули? Переплав проминув східний та північний береги острова і став наближатися до того місця, де минулого разу лахтак зірвало з якоря. Стояла напрочуд тиха погода. Раптом кар що не одривав бінокля від очей, стріпинувся. На березі він помітив людей. Одночасно з берега долетів звук пострілу, за ним другий, але більше не стріляли. Пароплав повільним ходом рушив до берега. На палубі панувало величезне хвилювання. Біноклі були лише на капітанському містку. І ті, хто стояв на палубі, не могли ясно роздивитися, скільки людей на березі. Але гостро зорі запевняли, що їх більше, ніж п'ять. Кар раз у раз протирав скельця бінокля, але й він ясно бачив на острові вісім або дев'ять чоловік. Матроси швидко спустили шлюпку.